Рустем Паша. Роксолана задихнулася. Ой, доненько ж моя, як ти пригнула мене к землі? Чи ж той занапастила мій супокій? Хотіла відомстити тобою за своє рабство і неволю довічну, а відомщину мені. Чи ж так буде завжди? Роксолана ніколи не ждала від султана такої сказати Невгадної поквапливості Ще менше сподівалася вона почути ім'я Вчорашнього султанського Імрахора Цього чоловіка, що тільки й здатен Навчити її та її доньку Їздити верхи на конях І геніально лаятися Сама ж подала думку султанові Про те, щоб повернув Рустема до столиці Сама й каялась, коли побачила Як незграбний босняк Що сили виявляє за попадливість Щоб пробратися в диван Розштовхуючи ліктями візирів і смерть байди цього святого лицаря. Хіба не на сумлінні Рустемовим? А тепер султан хоче зробити його своїм зятим. Ваша величність, але ж він недужий. Недужий? Ніхто мені цього не казав. Згадайте, яке в нього обличчя. Він схожий на мерця, на утопленника. Хто придивляється до чоловікового обличчя? Адже сказано, що приховують їхні груди і що виявляють. Рустем Паша вірний. Може, є здібніші, але високі здібності не ходять у парі з послушливістю і вірністю. Жіноче чуття підказує мені, що Рустем Паша безнадійно хворий. Може, в нього невигойна виразка, і він стікає кров'ю. Щодень він стає блідіший, аж синій, так ніби в нього ночами висмоктують кров якісь страшні потвори. Я звелю перевірити, – сказав султан, наче цим і вичерпувалася вся справа. Думки Роксолана ну, не питав, ніби Міхрімах і не її донька, і сама вона не його жона, не султанша. Та після того, як не змогла порятувати байду, якого, може, сама й занапастила своїм вічаєм, Роксолана збайдужила до всього, навіть до власних дітей. Хіба не однаково? Рустем, то й рустем. Принаймні, чоловік некриводушний, відвертий, іноді аж до дурості Не приховує, що вірить у хитрість, силу і жорстокість І в те, що все повинен робити сам Це укусить, і ще пальцем тицне в те місце, де вкусив А не лащитиметься, як поганий собачка З такими легше Кілька днів потому Сулейман сказав Роксолані, що в Ростемовій постелі слуги знайшли вошку Від безнедійно хворих людей вошка втікає, отож... Султан шагидливо скривилася, не хотіла більше слухати про цей бруд. Та султан, видно, заповзявшись відомстити їй до кінця за пригоду з козаками, безжально промовив. «Буде ліпше, коли про нашу волю повідомиш, Рустема Пашу, ти, моя хасики». Але ж це ваша воля, мій повелителю». «Наша», – з притиском сказав Сулейман, – «так само, як принцеса Міхрімах – наша донька». «Я прийму, Рустема Пашу», – схилила голову Роксолана. Для більшого приниження босняка вона звеліла кизляра зі Ібрагіму і всім прибічним своїм євнухам не відходити від неї впродовж цієї розмови з молодшим візиром. Прийняла того холодно, не приховуючи насмішки, довго розглядала його високий візирський тюрбан з діамантовим пером, навмисно принюхувалася до напахчених рустемових шат, навіть поцікавилася, якими бальзамами вдається йому забивати гострий дух стайні. А де понурий босняк не зважав ні на які глузи, спокійно сидів навпроти султанші, запускав міцні пальці в золоті блюда з плодами, смачно плямкав, облизував вуса. Роксолана не підвелася, скочив на ноги візир. Владним голосом султанша повідомила йому про високу волю падешаха. Рустем упав на коліна, промовив, чи то схвильовано, чи й глузуючи. Мені сьогодні снилися аромати, ваша величність. Тепер я опинився серед них. Хай продовжить Аллах ваші дні і дні великого султана, і хай над вашими днями завжди світить сонце. Несправедливість і зло, яке я судіяв, ви замінили добром, Молюся на вас, і навіки раб ваш, ваша величність. Лицем до пустині не моляться, кинула Роксолана. Хіба ви пустиня? Що може бути наповненіше всім найдорожчим, ніж ви, моя султанша? «Буду рада, коли даси підтвердження своїм словам. Його величний султан за місяць влаштовує урочистий сюнет Шахзадеба Язиду і Джихангіру. В час сюнету відбудеться також ваше весілля з принцесою Міхрімах. Ми подбаємо, щоб це сорнаме перевершило все відоме досі». Рустем зрозумів, «Доля зв'язує його з молодшими султанськими синами».